Прогулянка з Богусом до озера тривала недовго, було холодно. Дівчата бігали довкола чоловіків. Яна кричала, що хоче собаку, і просила Богуса і Матвія подарувати їй одну, щоб вона ходила з нею на прогулянки. Йоланта питала, коли ж маестро почне вчити їх музики. Яків кутався на все це глибше в шалик. Дорогою від озера Богус взяв його під руку і сказав, «Я старий чоловік», як і вмовчав.